دو مولانا مبتی توسی فخمت سے دو رئے تفسیر قرآن دا باویس نمبر کے ست سپا محلہ بلل خیل مرغوث کی اپتیس آج دوزارات کی شہر ہے دا جید میرا ایدو پتہ ایسا تای اشاہ سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکل بکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان اس دی مینکر جانگیرہ روز صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہید موبائل نمبر 0317710124 وامن الناس او شتره د خل کو نام انده سی هغه بازه او بازه د خل نام شتره د هغه چې نیوي ما سی وا د الله تعالی ننور شریکان مینا کيده غي سره په شان د مينې د الله هغه <coughs> سره داس مینا کوي چې لکه څنګه الله سره مینا کوي مان سره چې بغیر داس بابو الله سره مینان انداس د دا هغه سلام ده لکه مشرکین وبا انبیاء او اولیاء ته چچریواله داغه او تفصیل قران کریم زای په صاحب یاد غی کوي زوست اړه تاییدات نراړو ما والذین امنو او هغه سانشي معنی راوړل دي ام بدر زیات صووی پمینہ کی د تعالی سره د دینه دا کم شرکیات کوي د دینابا هغه د الله سره ډیر مینا کوي مانه وصایت په بلکون جوړي شفاعه په بلکون جوړي لکه غرایب القران دلته ذکر کوي ولو ير الذین دا آیات کریمه ای سیاخ تخویف اخروی د ټوله او یا چې کوم نه یا اول آیات تخفیف دنیوي او دویم اخروی لګونته کې مشکل دی آیات او توجيهات پکې ډیر دي دی اته توجيهات فواغز اوس نه کومه او ناغه ستاسو ضرورت ته اسان بس داسې نه کومه یوما ندا لو یا الذینا کچری او کته کچری عقیده لرلې اګه سانو یارا به معنا دې اعتقاد کوي کچری عقیده لرلې اګه سانو ظلمو چې ظلمې کړلې ای زیاراونل عذاب کله چې به وینی عذاب چې لیدلې عذاب په دنیا کې دنیا کې په عذاب راتلې دا عقیده لرلې چې انل قوت لله چې به شکه قوت ټول د الله تعالی د و دی او الله والله تعالی صح عذاب ولده الله څنګه عقیده وین لاما فاعل ذلك دای باید شرک چرینوکړي بیا باید شرکيات نکول خدا قیدینشته چې قوت دال لاده نو استبررا الزی نتوبو دا بیا تکلیف اوخره وشي او یاده معنا چې لو یال الزینا کچریو ونی آکسانو چې ظلم کړي کله چې بوینی عذاب لره په اخرت کې چې قوت ټول الله لره دے قوت طول الله لره او الله سخت عذاب والده ندیه کې ګورا تا لو بیا تم نه ایشي معنا لو ير الذين کاش کې لیدله او ني آگ یا کاش کا قيده لره دل تیار په معنا بیا د کا دا معنا با سنه شبيه کاش کا قیدلر لیا کسانو چې ظلمې کړل دے کلا چې به اوینه عذاب په خیرت کې او دا قیدلر لې چې ان القوت لله جميعا چې قوت او طاقت ټول دا لاد پاره دے او احسن عذاب ولا الله دے کاش چې د دې عذاب اقیدت ظالمانو لرلې نو دې به تل بیا جواب ته ضرورت نشته او اېز دا بیا بدل شي دا مخکې اېزنه او دا به طول تفصیل او خروشي شي آقا با کمار ازوی؟ آقا با داوی از تا برر لزینه تار کلا چو بیزارش سان چه تا بیداریک لشوی دا دا کسان نه نا چه تا بیداریک لی دا مانا آقا خدایان چه دی چه تا چه قواله آقای باوتای زی زی منگت سپا تا دا, دا دارنگی آقا نیکان و بندگان آقای بینکار کئی دارنگی آقا شیطان با تیمینکار کئی دارنگی آقا مولیان و پیر عایبتم انکار او اوذای پزای قران کریم دغه مزامین بیا ټول ذکر کئ ټول به انکار کئ او وینیا عام لاره او کټبشی په دای باندې ا غلاره او تعلقات وقال الذین وای با که سنتابیداری کړوا افسوس لو ان لنا کاش کوی چې زمونږ د پاره واپسی فناتبر یا کرتن سوا کو اختیار فناتبر منه مونږ به زاری کړوا د دینه لکه څنګه چې دې برأت او به زاری دا زمونږ نا غزالیکا همدار انګې خای الله تعالی د دې د اعمال <سؤال> د دې د لپاره د افسوسونو هم به او نه به دایه وتون کی من النار یای ایوه الناس بیان د تحریمات د غیر الله ودید زانه حرام جوړ کړی دی دای دا چې دا حلال دیو دا حرام دی دا حلال دی دا حرام دی وا چې دا حرام او حلال ته کې د زانه د حرام او حلال جوړ کړی دی نو چې تکم شي ته حرام وای او حلال دی بیان د تحریما د غیر الله یا ایوه الناس او تل خلق کلو خوایتا سم مما د اسنا یې ان اعتقاد د هلو کړی شیخ د ویسا دمانه کوي اعتقاد د هلو مما د اسنا چې پسما کوي حلال طيبه دا, دا حلال او پاکیزه حلال خریخه معنی کم حلال چاله پیدا کړین پرزان حرامو مکو الکه مشرکین وب پرزان باندې حرام کو حرام کول کولو او دابې کول سورې مومنون کې الله دا حکم انبیا او تبیعه کوي دا خراب شي 51 سورې مومنون کې امبياو تعالی حکم کړی د حلال خوري تاسو ته حلال او پاکیزه خوري ښا دانه چې ارسمو راتل حلال هغه شته چې د تحریم د قران او د سنت او د اجماع او د قیاس نه نیراغلې تویب هغه چې نپوسه سلیمات نه نفرت نکوي یا د ویناتوی هغه چې حلال هو هغه ستوي چې تحریم داغي د قران او د سنت او اجماع نه نیراغلې فو تویب چې جنسن او اسپن پاک بی. ولا تتبعوا او تابدارمه کوئی تاسو د قدمونو د شیطانین نو لکما دو مبینا به شکدا شیطان, شیطان ستاسو لپاره دشمن دی سرګند ان مايا مرکم به شکدا وکم کی تاسو تاب سوې په سو ا غوناع چای حد نوی او فحش ا غوناع چای کی حد وی یا سونه مراد اقوال شرکیا یا فحشان مراد افعالی شرکیا افعالی شرکیا بدل تا کوي او اقوال شرکیا خبره د شرکو کاو کارونه د شرکو کا دا برته خای یا سوء اغونا چعقل بدغنی او فحشاء اغونا چ قبیح شرغوی شرعیه حرام کړیو او او چ دا بدی دا انما یا مرکم بشک کوکم کوي دا شیطان تاسو ته بدای سرا والفحشاء او بیا ای سرا او دا چ تاسو وای پ اللہ تعالی باندې دا خبر چ تاسو ته علم او هر کله چ ویل شیدای تاسو زاجر پر استدلال باطل د دی باندې وا د شیطان خبره پر دی دا شیطان تاسو دشمن دی ارا شاید پیغمبر خبر او منیدو قران او ومنګه کبیرین به چل گئی منګه کبیرین په دا داړلوی ها یو تقلید دی دا ائمو او هغه فروو کې دی نو هغه بالکل شکم دی ثابت دے لکه امام قرطبی دی زایکه کای فروو د دین کې او اصول د دین کې تلل بل چا پسه او هغه لا بیا خاص کردہ سوال لس مې سدې مولیان او پښه واغه د قران او حدیث مقابله کې ګرځول داړلوی جهالت دے دین خواجهاله د پاسابل نشته و اذا قيل لهم ارکلا چوهل شي د تا تاسو ته بداریو کوي مان زل الله دا سوچ را لې ګل دی الله تعالی قالو نو ایدای بل نتابو ما الفین مداس چې مونږ د لیدیمګه په دې باندې مشران خپل اوس مونږه مشران دا ویلی دي او چې ته ضعیف او موذيره وایته لاکه اوس مابا حیات باندې با شوکه نو په حیات باندې شوکو نو دا یو حواره پکېمانه پا پاتې شو دا ویل په کار و دا را چې د په دوه نو دا, دا کابیرینو ویلی دي ا کابیرینو کله قران او سنت خلاف نو دا کابیرون خبر اږي که خو نشي ماندل بل دا چې کوم احاديث د لپاره پیش کړي نو وج علی نا فیاکه اواز سره کوي چې د درې مې او د سلوره مې سدای دا تفقی محدثینو روايات چې څومره دي نو غی خلاف هو اجماع منعقد شوې دا اجماع ذ دې دا ټول روایت د اغه طبقات دي اوس چې د اغه طبقاتو, طبقاتو روایت دي او سوکل الانبیاء حیان فی قبور میصلون یادانو روایت راغله صلی الله علیه ابن دا چې سوک و مراخلی ده د اجماع د محدثینو خلاف کئ او د اجماع د محدثینو چې کومه ختم نه ده دا بس اکابری نه کابری نه متأخیرین قول اعتبار په عقیده کې دا چې شته نه د قران د سنت موافق نه قالون وای دی بلکې منتابیداری کو دا سې مونږ دلی مونږه پاغه باندې پلانارن خپل او لو کان او مگر کې پلانارنده دی لا یقینونه چې نه پويږي پس یو شی باندې ولاه ته دونو نو سملار مې نه یې سواته نو چې هغه پس بیا کارای پويږي منزور پس کلا پويدل بیا کو بر پس ډیر خروان و ماثل اللذین کفروا او مثال دا که سانو چې کفر کړه دي مثال دا که سانو چې کفر کړه دي کما صلیل لذی پشان دا هغه انسان دی یا نعیقو بما لا اسم جوازونه کې یا چاته لا اسمون چې ناوری الا دعا او دا مگر आवाज او بلن اماګر आवाज او چغا اے هغه سړی پشان د له جوازونه کې هغه زناورو ګډو بيځو تا چې صرف आवाज او بدن یو ګډي رواني او بيځه یو ته وې وو ده او ده ښه راشي نا غي غریبانو خو आवाज نه چې دایمته سوې د دام دا د دې کافرو د دې داسه ډانګر ویااندی دای خو سره په تا وا زوري غزان پوو کوي نن نو اغه ځان پوو کړم نه دنو واغ نه د نور تاو ځا ته مې پفسین بیا کې آغ سومن ثم من كنذ د حق نه بوک مون شلاګان دي د حق نه او من لان د حق نه نه حق وای نه اوري او نه چ کمد ویني ځان لडून کړه په زور باندې فاهو ملای انقلون بل د عقل نه لري انو ډانګر دي کنه ولا یک کلا نامي یا ایو هلذینا امنو کلو ممما اعادات تحریمات غیر الله للتاکید دا پار درات د شرک پھیلی يا أيها الذين آمنوا او إيمان والا او إيمان والا وخلقو كلو تاسو من, من طيبات ما رزقناكم در پاكيزا و آغا سي زننا چي من جه تاسو لرى پاكيزا باقره دانا چه سود و رشوات در باقره و شكرو لله شكرو باسيد الله تعالى ان كنتم کچره تاسو ياو خاص ده الله تعالى بندگي كوي إنما حرم عليكم الميتة تودما ولحم الخنزيري <تصفيق> آرات د شېر کې په او بیان د نیازات او د منښت د غیر الله چې د غیر الله په نوم باندې کوم منښت کوي او انما بازوي د حصر د فار دنه حصر د محرمات د کافر په نسبت د محرمات د کافر او هغه دیت حلال ویني او الله حرام خو اصلي حرام هو دا دی. یا حزر چې کوم دا حذر اضافي جوته یا حذر په اعتبار د ازم توغ ارادو لاماو خبره خو چین نه ماده تاکید په پارا شیلکشیغ د شاپور ذکر کړي چې راضی وای تاکید د پر د بیاډو اعتراض ناراضي نور حراموم ډیر دی خوالا دا غړد حرام ذکر کړي انما بشک خبر ددا حرام حرام کړی دی الله تعالی علیکم پتہ سو المیتتا مردارا مردارا اغه شی چېغه په ذبه شرعی باندې علال نکړی شي ودما ودما او هغه وینا بیدون کې سوره انعام 145 کے بیا تایید راشي د می مشهور ته مراده چې کوم وینا اوزی زیدې سارینا په وخت دلاله کې د حرامه ده او دا با غی مرداره به خړه وای یکم میتتن پوم پی شرکا رابش سوره نام کی مرداره ور ټولو خړه داننګ دا وینا دا بم کلا خړه لابه ولا مل خنزیر او هغه ها هاله خنزیر واه هدا خنزیر زکا دا انت ای به غیرت او د دې به غیرت تو دوه جن نه دا هغه چې کندنو داغه د حرامه دا وه هر شی حرام ده وتایین د وغه په اعتبار د جزء عظیم سره ده چې دا لوی شه ده وغخانه چې وغه حرام ده نورم حرام نه واما او هیللا واما او هیللا د لټ ترجمه یو ترجمه ده واما او هیللا هغه مزبوحه چې په د غیر الله ذکر په نوم د غیر الله کرشي او هیللا چې او आवाज چت کلی شي په اړه نه ده د غیر الله کیک یو د معنا خدا ضعیف را دا. دا کمزور ایمان ادا دویمه معنا دا, دوی ما دا چام په کا پاغه باندې دی ها غشه عام ده عام ده کاغه ارسوی بیا دی. ها ده ها غشه چې پاغه باندې نوم د غیر الله ذکر شی او ها غشه چې چات کلی واس پاغه باندې د پارا د غیر الله کاغه بیا تل وی کډی ووی که, که ارسوی نو دا بل اتفاق او هغه داما انا چې کم زمون بشایخ غیلا ترجیح ورکي هاغه کلمه چې په هغه پور تکړ شي د پارا د تعظیم د غیر الله هغه کلمه چې आवाज چتکل شي په هغه باندې د تعظیم د غیر الله نو چې ا کلمه او د تقرب د غیر الله ا کلمه حرام ده نو هغه کلمه چې حرام ده دا. نو دارنګي هغه شیخو به په طریقه الله حرامي الله اکبر او د یاد ساتي ها دا نظر او نه یاد دا غیر الله پونم ا دا هر سوی ها دا حرام دي دانه چې پلانکي با بالا بادامنم پلانکي با بالا بادامنم په دې کې هلك ډير زياد مبتلا شوي دي او اوسم اوس خو شکر ده الحمدلله الله احسانو ک سنا خو اوسم دا سے خلک شته چې هغه دي زيونو کې دا سے خبره کوي پزوليات لا کوي ګورا یو مولاوي تقریر کوي چې د غیر الله مڼخ ته نشټه لري نو استعمال مال شرګ نه لاله منامل او پاګله قربت د غیر الله د پاره او د نافی او د zarar نقصان چې د وسری خامخه امت گمراهه پدی زونه باندې امت گمراهه پدی باندې صرف د خپل فحشات د پاره دا ډیر لوی ظلم عظیم دی دا ډیر لوی ظلم عظیم دی او پدی باندې علماء کرام زای په زای باندې بیا با سونه کوي د دې حقیقتو خدایات ساتي و ما اوهل به له غیر الله یوسو مختصره غون تکي یوسو خبره ذکر کو مختصره حوالی راڑو منا بغیر دا حوالو نداشه مختصر یوسو خبر حکومه اللہ اکبر گو یاو دا مسئلہ چه دا نظر د غیر الله او ذبح د غیر الله دام حرامه دا او بده باندې ګن احاديث مشکات کې روایت لا الله من ذبح له غیر الله ولان الله من عوامو دي چا چې د غیر الله د پاره ذبح وکړه دا ډېر ملون انسان دی دارنګي قررت عیون الموهیدین که یو عدیس را نکل کل ده چه یو سڑه ده یو مچ دواجینا آه آه جنت یو جانم تا او گد واقع ده چه ده یو درگاو او اغی بانده دو تن روان یو ته وی وی سشه درگا پونم ورکا اغای ماس را هشه نشته وی اگر که یو مچ وی اغا مچ چه کم ده نو ورکا اغا اللاوی جانم تا بوتا او بل چه کم ده نو ایو چ نو آغا وای چې کله آغا دا ویني هغه ملک او آغا الله جنت تبو ته بل دا خبره واوري چې د غیر الله په نوم باندې نظر یو څاړي اوکو مثلا پیسې یا ګډو وغیرہ او بیا وت یو مولایسه وغیرہ چې نصيحت وغیرہ اوکو چې دا خو بای دا خو تیر صف ګناه دی دل آغا ک ورکل نه دی بیا توبه او استانو دغه سروچه د غیر الله په نوم باندې منل او دی حلاليږي اوس کنا منزه کی فاطمه الله صاحب وايي چې حلال ده خدا خبره د هغه سینې د نور ټول علما کرام باندې متفق دي چې رده نسبت دا چې پلیټی ته شوه ده چې د اوس د خړل د ناروادیو د به حلالول شي او خخوله به سپوته به موږ رسولې سپېبه اون نخوري چې دا د سپو د فراک قابلونه نه دي دا, دا, دا رنګي نظر دائر الله چې هغه وشي حرام ارکش موی تیل وی یا بلس وی نو علماء کرام ذکر کړي چې دا په اجماع د امت سره حرام دی او په دې باندې انسان هغه مشرک ګرځي هغه ټول علماء کرام په دی باندې باس کړي زای په صاحب باندې دا مختصری او سو ما وکړه او دا مصیبتونه د زنانو کې ډیر بیا او دا درگاهونو اوس په دې کراچو په دې کې سزونه پخېږي پنجاب کې دغه غفال حرام او ناروا دي ها کم محتاج شو او حالت د داس تر رسیدلې چې د مرخ خطرانه بیا او فرا فامانی زتور را پسوږه مرتات شو سوره مائده کې به تفسیر راشي بیا په مخماساتن محتاج شو په حالت د لوګا کې او انعام ایک سو انیس کی بیا تفصیل داشو بیا فامانی از طور را فسوک جم مختاش و غیر باغین با حلال گرن ان کی ولا آدینو او نو توخا جوڑا کې فلا اسم علیه نوی اس گناہ نشت پدبانده دانا چې بس خوڑ دیر دی اخری حلال امگرنی او ځان سره د راوان مختلی چیزای لگ با بیا اخر یا غیر باین نوی دہاد نا زیادی خرن ان کے ولا آدین نوی کم ایک ان کے د تارنگ باغن نوی بغاوت کا انکه دو جماعت دا مسلمانانونا ولا عادن او نوی بیدتی پا بیدتی بیا بن فلا اسمالینو اس گناہ نشتے پتا بانده پس بے شک اللہ طلابہ انکہ محروبانده اِنَّا الَّذِينَا بیا زجر بالکتمانو چھ گورا مسلا دو او دو سنت واضح دا پتنکی گنک دیر لوی سزاگانے او پین دا قالور سزاګانې الله وريه چې څوک قرآن او سنت پټای ان الذين بشكا کسان چې پټوي هغه اوطمنا چرې ليګلي الله تعالی د کتابنا وایې شتارونه او غوره کوي په دې باندې سمنن قلیلہ دنیا اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا پلیتانه نه چیده نو هریدی په خپلو گیډو مگر اورا اکل فی بطن ی چې کله راشند معنی بداشی اولائکا دام پلیتانو ندکوی گیڑی خپلی مگر دورنا ولا یکلی مهم اللہ دویم سزا او معنی یو سزا خدا گیڑی تا دی اور واچو او چاچه گیڑی تا اورا چولینو اور با اور لبسور کئینو بس اللہ وی سای سایسلو نسایی را سور نساکی برای شیل آیات لمبر لسم که اور تا با دی بیا داخلوم کم چور دے خوڑا دی بناستی دی یتیم مال با او ناس پا مړ به د خوښوي دې به دا او حکو باندې دا زیړ زیړ غوډی را بېګه नाच پي او ای بابو را تاو وا ظالمه اورته شوک بابو زه وای خور او بیا ورا شي خو کو یاره جنه مولای سب پسې مشکلېږي ا تنور اغه تنور دې خېټه د اوره ډاکه د تنور چې وسراله په مېرا په کودره تای چې نیت میکړه تنور په یاد اسکارو بوجي نیت میکړه د اسکارو بوجي پسې د والله یو کللی مووم الله دومه سه خبرې د نرم یو د میروبان یو کلام د رحمت بهون ک الله تاله سره پر از د قیمت باندې کوو الله با به او مومنون کې بره شي اتل مو چار کې اخ اوفی اوسپو ځای د جاننم کې کوورې الله د ته منګو <تصف> دریم سزا ولا يزكيم او نه با پاکي د لرا او ار قسمه غندګي سره به د جهنم تور لړه کي ولهم سلو رم سزا او د دې لپاره عذابن اليم از د دردنا کو اوليک د پلتان دا هغه کساندي چې غوړې کله گمراهي لرا په مقابله د هدايت کې اشتر او ظلاله بالهدام مخه ما نه چې اشتر او ظلاله ګومړی خدای سره هدایت خونن او څنګه واره استهشتاره اشترافه ماننه ده او دغه سره د غوړه کولو سره اختیار سره غوړه کلا ګومړی لره مقابله د هدایت کې او غوړه کا عذاب لره بالمغفرہ مقابله د بخشش کې یعنی عاشر کې واغست چاله دواج نمبر معذب کې ګو ایمانه پر خدای فما اصبرهم استفهامی توبېخي پس شې صبر ور کدی لره لنارې قربانه واجبادہ وی اجیب آدم <clears throat> خو دا صبرهو په کارو ظالمه ل ظاللیې پس شی صبر ورک د لرا په شي س را کلله لرا په اووربان دی ظالې کا د عذااب سبب د دی باې چې بشک اللہ تعالی را ګلی او کتاب لرا بل حقی د پااره د ولو د حق او دی پټکو نو الله و داعذاب له زهکه ورکم او بشن کا کسان چې اختلا کړ دی په کتاب کېخوا مخدي فی شق لفی شيطارکنخوا مخدي پاغه خلاف او مخال لری کې د حقنا ډیر لری پرات دی ډیر لری آی حق لراضی چا هغه خپل په څو سره کار دی چې پیسې واخلي وایشترو نه به یې سمنن قلیل نور هغه سکه لیسل بره ان تو ولوجو حکم قبله المشرق والمغرب ګورای د ځان بل باب شروع کېږي دریم دا تر دې ځای پورې داسې ختم شوې ای صاد رسالت د جناب محمد رسول الله په دې نه اعتراضات غټ غټ شو اګه ذکر شو تاسو او ريدل دغه جوابات او دا رنګه اخیرا کې مسله توحید او رد د شرک چې ترازا د دیو جنا کېدل او بل دا چې زجر بالکتمانه چې ګوره دا مسله د توحید او د سنت په کې او سلائسل بر انتولو جو اکمنا دره محصہ شروع کی او و داو دا دو سو ترپن لمبرایات پوری خلاصہ کې ما مخلی ویلو او پا کې که یو سو بابو ندی سالورو پا اول باب چید ایک سو پچانوے پوری دی مخکمه ما خلاصہ کی ذکر کرو دی کې اول سفاد دا مجاہد ذکر کئی او بیا د اصلاح مملکت او کور دا پارا سالور قوانین ذکر کئی چیدہ سالور قوانین کور کا مالک ملک کې کلی کې علاقه کې را نو چې ملک د سمشي نو jihad ته د دشمن سره فارغ شي نو دا غي پس په حکم د jihad او بیا بهو کې او حکم د انفاق فی سبیل الله آسان تې کې سره داسو مخا لیسل بیررا ګور اول صفات د مجاهد ذکر کړي الله اکبر لیسل بیررا انتو واللوحو وجحوكم قبله المشرقا دا یو رسند جاهلیتونو چړای په دې باندې فخر کو چې بس صرف منځونه وکول زمانه د جاهلیت کې هغه بس صرف مونږ کونه د به فخر غنو الله پیړه کوي چې دا س نه کې نه چې مخ مشرق تک او کله مغرب تک راشه ځان سوچه مسلمان کا صرف په مونږه مسلمان کېږي بهشکه مونږ لو عبادت ته فو ټول دن غره صرف مونږ نه دا غن قرع فاتو د زمانه د جاہلیت غوري مخکیم د زمانه د جاہلیت لکه ما او امینان ناس میه یتخزو 165 ک د عام د دا زمانه د جاہلیت یورا سمه چا غیب غیر الله ته چغي واله وسم خلق دغه کای و یره زمانه ترقی کړه دا اجه کم خلق ځان ته خد طالب می افتاوی لکه نواز دی یا بنظر سوک شیا دی او سوک برلیان دی دا غی صدین نه ناغه وای دا ترقی دا ترقی شي دغه هم د زماني د جاريي ترسمتاو ګوراه 11860 کې چا اي با حلال سيزونه فزان باندې حرامول اوسم د دنيا دی پیرانو کې دام مصيبتون نشته چې ځان باندې حلال سيزونه رمکړي زبد وظیفه کوم نو ما باندې دور راځي غوخه باندې وظیفه کې بغاټ غوخه نفرم او دابن کوم دابن کوم دادر لته داز زماني د دا جاريي ترسمنه دي دارنګي د دا پلر اونیکو 170 کې خبر کول او دا غی په مقابله کې قران او حدیث پر خو دل سبب لارانو پس زم زمنګ زم مشران نه پویدل زمنګ نه کین نه پویدل دا, دا زمانه ده جاہلیت یو ظلم دارنګ ده دا زمانه ده جاہلیت یو رسم او ظلم داو چا غیب مردار خړې اوسم یورپی ممالکو کې چ خلک غیب تر ترقی وای غیب مردار خې زبردستی پوری اڑو دا وایوم نه چدا مردار داو کنه دا او اعتراضات پدریبانې په اسلام کوي چې الله یو خپلا لالکي نو هغه نو او چې دغه لالکي مړې کینو هغه خوري وې ته لالکي نو فری او الله د ل خپلمړه کړه نو هغه نو خوري وې دا یورپي مملکو داغه خ... چې خلک دي چې خلک وي یاره یورپ دا شي یورپ دا شي لوی بیلکي خرو د یورپي مملکو خلک دی دا رنګې وه رخم دا سوګورې زمانه د جاہلیت کې خو زبردسته به خړې شو او هغه به خړه او اوسم هم چې کم ده د خنجر غوخه با قاعده په امریکا او یورپی مملکو کې برپور چې کم ده نو خرسيږي او هغه هغه اغا خوري بلکې دا د ټولو نگران ور کوي او دلته کې راضي چې کم ځای کې خنجر لکه اسلام اباد کې د انګريزان شراشي نو خکارونه کوي د اسلام اباد پرې زنګلونو کې او خنجرانو او بیا یې دا خلک یې ګوره څنګه خلک د لوی جاہلاندی دا بجال په مسلک باندې دي خو خلک اته هغه دیگی. اگر جو روزای روٹی کې ناشته ما انسان خفام شي مسلمان نن خبر نه دے چې زما سره دین دے خبر نه دے چې زما سره دین نه مسلمان یو ځای کې ناشته ما, سپای زکم ما چنن سپا دی دیر نو یې انیش نه لیو سپایز کومه چې نن سبا دې ظلم شروع کړه دے نو اسه به د پښتونونو د وینو به تاسو کو نو روز د پښتونونو د وینو چې کوم نه دای ظلم شروع کړه د پښتونونو ویني دای تو وین او ويده خکې نو بیا وی ډیر خاکای شي مجاهدین مجاهد سړی چاته راي مجاهد دای چل واغ چنده دا اول دا خبره کولم بیا وی حکومت مسلمانفو حکومت چاته پهلغي مسلماندو حکومت نه څه خبر ده او خپل سړر بورډر او دغه څه مسلماندو حکومت نه څه خبر ده حکومت خوشین سترګول ورزي شین دا والي وی قوانین ذکر کوي قران دا شته وګوره چې اسلام او اسلام څنګه اصول ذکر کړی هغه خوده اسلام نه پټ کړو باند به په خپل قانون چلای او اوس هم تاوار ش امریکا کې امن چاته دی دا رنګې وه له خن زرانه هغه خو یا خدا ابو جاله اولاد د مسلمان خبر نه ده نو زکه دا څه خبره کوي بیا ود ما خبره وکړي بیا غلې شو ساړ دا رنګې زمانی د جاهلیت ظلم داو چه دا الله پنون بانده بے نظر او نیاز کو منخته چرک چرگوڑی او دارنگی دا اوسم دا خلقی بلکی مولیان دیل ترغی ور گئی کتابون پیلی کلی دی چه دا جائز دی دا لوی ظلم دی او دا جحالت خلک خلق وی یارا وی دا ترقید دا ترقید که دا جحال دی جحال دا جحال دا رنگی دا صرف چل بس نیکی بگی نی صرف دائی چه مشرق تمخ که و مغرب تمخ که او بس منزو که صرف پا کبلیتا و آخوا مخکول نه مسلمان که گی راشت زان که دا سفات راولا اللہ پا دی رد که لئیسا البرنا ندنه که انتو والوجوکم دا چه واروی تاسو مخونق پل قیبال المشرق والمغرب په طرف د مشرق و مغرب بانده ولیکن البرنا نیکی لیکن نیکی والا من آغا سوگ ده لیکن ظل ب یا لکن البرا لیکن نیکی بیرو من امنہ نیکی دا هغه چا دا اول صفته امنہ بالله چې معنی راپ توید الله چې توحید کامل منل یو دا الله توحید وحدانیت دانا چې توحید بنا بز ډېر نیکی مو لا ایلا جوه وي او چر بووي کي ان تو اللوجوا من امن بالله تشا چی من درل پ اللہ دیم صفاتو والیوم الاخر و ایمان درل پر از اخرت باندي چیزه و پسمو من سره به الله تعالی زماد کلوئ صاحب گئی والملائکه ایمان درل پر فرشتو باندي چه غي که تمام صفه چداد گناونه ارس نه پاک رسنګ چ الله وی لیدي والکتابه او ایمان درل پر جینسی کتابونو باندي پر تمامو کتابونو پینزو صفات ذکر کلو پینزو صفات داقی دیاو پینزو صفات اسنور ذکر کئی دا آمالو وآت المالا شپاگم صفات وآت المالا وریک مال لرا عبادات مالیہ صدقی نفلیت مراد علا حبی سند منی داغینا ذویل قربا رشتہ دارانو تا اول چې ک خیر خیرات نو پرشتہ پر دارانو ک دا نا چې خپل پردی کې پردی خپل کې ولیات او یتیمان او تا دانچ یتیمان ته ورکه دانل کله بدتانو مولیان په هیله اسقات جوړی کې داس خاط او بغیته نه پری والمساکین او مسکینانو تا وبن سبیل او مسافر او تا دای تمال ورکا وسایلین او سوال کونکو تا او فریقابه او پزاد اولو د سټونو که ماناسو مکاتب غلام د غازات کا یا کې دیدې نو غلا ور کا واغه کا یا فیر رقاپ آزادلو د سټونو کې مقرزدار دی نو دا غ سر د قرض نخلاص کا ورګه ولا پیسې شیخ خپل قرض قرضو کې چتا الله در کړی دي وا او قایموی منزلرا وات وقام الصلاه او قایموی منزلرا دئ اوم صفاتو وا ات الزکات ورکوي زکات داغه صدقای وجوبی زکات او المفونا او پورا کون کی بی ادم پلو زونو خپل باندی ز عہدو کلا وادیو کی واده پورا کین ال المسلمانه والصابرین علی الصدم فادو والصابرین فی البأس او صبر کاونکی په سختو دمالونو کې او زراو د مرزونو سختو کې 아이 کې چې کم ده صبر کاونکی آمدہ الصابرین ته منسوب منسوب بیل مته وای یاد معنا آتل مالا علی حبی ذوال قربا او والصابرین صبر ناکوتا چھم انسان صبر ناکتے سوال نکی جانا حالت د بيمارو پیراغله حالت مالی فراغله هغه مال کی صبر کئ نو داغه خلقو تمال ورکا هو هی نل او صبر کون کی په وقت د جنگ کې قتال فی سبیل الله ته مراد چاګه کلا کلا د دانان چې مج مجاهد و یو بیا تختی اولای کاندان بزرگان دا ا کسان دي چې رښتیا رښتیا کړي دا د و اولای دا بزرگان د پرېزګارۍ څخه پرېزګاری نه دا, دا چن تولو جوکم قبل المشرق وال مغرب بس مزه کو نه لړ دا په زمانه د جاہلیت کې خلکو کولا یا ایها الذین امنو اوس اول قانون الله ذکر کایو قانون د قصاص چه ګورہ قانون د قصاص چې قصاص په خپل ملک کراولا نو ملک با چې چھ کم دے آمن والا شی یا ایوہ اللذین آمنو او دے ایمان خواندانو پر اس کلیشو دے پتان سمان دے بدلا غستل لازم شوی دی پتان سمان دے بدلا غستل برابر والے کول فی القصاص و جلو شو کې قتلانو کې و جلو شو کې و بدلا آخل قصاص زمانہ دے جائلیت کی قصاص نو او سن قصاص نشتره ولو ای داو ای وخشیه و مورده قصاص ماخله نو چنو یهودو کې صرف قصاص وو نه سواراو کې صرف معافيو مشرکینو کې قصاص او دغه مو معافي مو دا قصاص دواړو لیکن هغه کله چې مالدار به اړ لږه به پریخود او جست به سوک نوابه وجا دا ظلم شروع نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی دا وکمرولې چې برابر والے و کای الحر آزاد به با وجلشی بالحری په مقابله دا آزاد کې وان عبدو غلام او وجلشی په مقابله د غلام کې والانسا اونسا او هغه خزابه وجلشي په مقابله د خځه کې مسلک ده نه بداده چې خور به په مقابله د عابد کې وجلشي او سړی که خزه وجلا نو دیبه پاره کې قتل <سؤال> ولشي امام شافعی مولا فرمایي چې خزه په مقابله د سړی کې سره به په مقابله د خزه کې وجلشي لیکن خور به په مقابله د عابد کې نشي وجله زکوی حدیث کې سرا داغا دا دا چه کم دین و وی منسوخ دا داغا زکا الحر بالحر کی تقابل دو حر دو حر سرا دے نو چه که غلام لگی دو او ازاد قتل کن دے ونشو وجلے خوووی الانسا بالانسا والا حدیث حصہ چه کم دا حدیث سرا منسوخ دین دا با وجلے شی ٹیک شو زکا وی چه الرجل بالعورہ دا با قتل ولے شی وی دا حدیث کرازی اللہ اکبر احنا بو دوي چې دا مفهوم مخالفت ته دا موتبر نه دي او نورم جوابات کړي ا دې علماء بیا جوابات دي یادا چې دلته قصاص فل اطراف ما کې دوه قصاص سره ګورل جای قصاص فل دغد چې کم نه قصاص فل انفس ا القصاص ذکر شو او قصاص فل اطراف نو اغه فل حر بل حر ذکر کیږي نو کومفهوم مخالفه است شنو نو نقصان ناراضي ا علماء خبر دي بیا الحروب الحر ځان به وجله شي په مقابله دا ځان کې او غلام به وجله شي په مقابله غلام کې اوښضاه په موقابل بالاله د ښې کې پس هر چاسوو چې اوبا خللی شوه ته د طرفا درور دا غناسهشي قصې تماف کو ی تی چې زما د قصاص مااف کوو او مال خیر د پیسې وغیر دا کا او غته دا مافی اوکړه نګوره دی کې اشاره ده چې ماافکل په کار د خیر د که حکم د دیت زیکر کوي مافی په کار د خیر د روور دی دی که نه کې اګه ته اشاره شو معاف کواته من اخي اوس ګره حکم مقتولینو تا چې دته معاف کندې وسکای فتيباونه پاسوار پسې کېدلې بل مارو په خې تریکې سره خې تریکې سره دا نه چر وخت وته ولړ شرا کراکا وا او حکم قاتلینو تا او اته نو نو ادا کول دي الیه دته به احسان په سلوک سره ټال مټول بکینه کې چې بیا او پیسه رو آرکا بیا کندیا تو آرکا ذالیک تخفیف نو دا حکم مشکوره سنتانا تنف در افغانستان سنا او مهربانی دا فسرت چا سوک دی چی زیاته او که پس ده دینا دد د پار دے عذاب دردناک قاتل وی او که مقتول چی دینه پاس روغ او شو عادت واغ داغ نه پس ظلم ک یلاوی دردناک عذاب بوله ور کوم او استان سودا پارا پخسان کیو لوی ژوند او همندان د عقل هم هچ ته ځان بچی د قتل نه لوی ژوند کنه یو خوبه اوجه خوبیا بټول خلکو ته چکم نه امنی امنی کو ته علیکم دویم قانون چې پانه سره ملک سميږي سیاستی مدنیا او ندويم قانون ملک سميغه چ ديات توسگار شي کوتب علیکم اذا حضرا تقسیم الاموال بالقانون الشرعی پرز کل شوی دی پتا سو باندې هر کلا چې حاضر شي او تنستان سو تامարգه ازباب د مرگ راشي کچاري پر خو دی وغمال نو لازم کل دی پتا سو باندې سو الوصیۃ وصیت مور او او رشتہ داران ته موافق دو حکم الشرعی لازم تقسیم په قانون تقسیم د مال په قانوني شريعه باندې وکړه چې ستانک کور دې او توه وفات کېږي عمر پلاړه جمع کزان تارشتداران وایزت وفات کېغم زمام مال ګورې په قانون شري تقسیم کړي زمانا د جاہلیت کې دایو ظلم چې مال به په شري طریقې سره نه تقسیمې ده نو اړینه بللوې لوي جنگ جګړه بیا جوړې شوې او اړین سره په قتل او غارت شروع شو اوسم ده کړي ایسې نو ور کوي نو دا بیا لوي لوي جنگونه جوړ شي دا ولی دا, دا الله قانون نشته جاله او یره وې وی ترقی ده ترقی کم نه ترقی کو بالا وې چې الله قانون خلکو نه لوي بعضی حضرات وې قانون د آیات کریمه منسوخ ته زکه مور او فلار ته وې وصیت نشته ګڼ توجیهات کوي او ما چې کما معنا وکړه نو هغه سره د اشكال بالکل لړ ختم شو ها ځکه مور او پلار د پاره و وصیت ته نو آسی نشته دا لې اسلامه کور د کړیدا کته وصیت کېو کنه کې نو هغه به الله غیله ورکي یو مور پلار تو وصیت ته نو هغه شته چې داوکه زمما مال په صحیح طریقې تقسیم کړي فمم بدله پس هر چا څو دې چې بدلیکو د وصیت لاره اوس خطاب موسی له موسی لهم تا څو پس هر چا څو دې چې بدلیکو بدلیکو د وصیت لاره پس دا غي نه چې دا وصیتو پس یقینا ګنا ده د پاکستان او باندې چې دا وصیت بدل کړه مړیو ته وی عادت انبل سره جوړ کړو ان الله بشک الله تعالی اورې دونکې په احوالو د موسی څرګل شوی والله اورې او بشک الله تعالی علیم دی چې چاته وصیت کړه د هغه باندي په د موسی له بل سره چا سو دی شو یری او یری د وصیت کونکي نه ځان سند خطاای نه شو د وصیت غلطو کو او اسمن یاد د ګونانا چپکځدني پوي چې د وصیت کونکي په حالت باندې کې لان کیلئی سوار نکئی ملیگی بسابقی جوار نکئی گناہ کئی یا پوش چوہ ہو دا خودی پوز گناہ کئی ف لہا پس اسلامی اکلاپا ما بین کې بل معروف موافج د شریعت خوا فلا اسم آلئی نو اس گناہ نشتے پا دا باندے بے شکا اللہ تعالی بخن کے مروا باندے یا ایواللزین آمنون دا اس درہم قانون آق قانون ددے چې ملک پغه سره سميږي او پدې کې ګوره روځاوني وا نو روځا چې دی اونې ولان اوسګار بشي ستا جهاتہ تکړه بشي لکنا چې قانون تکړه بشي لوګه بدر باندې راځي نو کې سباله جهاد کې لوګه راضي نو بیا به تکړه او پینزو تریکو سر ترغیب ور کئی رو جه تخا رو جاونیو پر ازگار بشه رو جاونیو دیو سور زیدی رو جاونیو گورد دورلو یا میاشتا اللہ بکی قرآن دھالے گلے ده رو جاونیو قربت بده اللہ تحاصل شی رو د دشپیخو میدل کروال جائز نو کوکنا یا یو اللذین آمنو او دی ایمان خواندانو پ کل شو دا پهسو با دی رووج لکه نګان چې پرکل شو په سانووانند دی چې مک ستاسوونه مهه چې تاسو پرز ګاره شييوه پرز ګاره بشي او تشبید دا نهچ چې غیبان د سووره ډیرې تاسو من صرف ننفسسی وجوب کې تشبید ده. ایا ممادو ذات یو سو رضی دیش میرلی شوی دویمه مساله مړه لګی غونتی دی روزا اونوا فمن کان منکم مریضا پسر جا سوږی چې وستا بیمار او على سفرین یا وی په سفر باندې فائدتون پس په د باندې شمیرد د نورو روزونه وعلى الذين سفر کې خیر د ننیو مریض ده حکم د قضا الهغه د بیا کی بیا نورو نور رضو کیونی وی وعلاللزینہ دا سور اصانتیا ہو کم اللہ کرد گئے وعلاللزینہ پاکستانو باندے چه تاکت نلرید دی رو جی یتویکو نا الہ یتویکو نا ہو تاکت نلرید دی رو جی فیدیہ تنو فیدیہ مسکین تو مسکین لرا نیمو اوگے غنم شرگی طور سر داب ورکی تو آم مسکین مسکین لرا فمن تطو غور دېایه کې لا یو توې کوونه ودای انټیای مشکل آیات ده ته توجیه په اعتبار سره چې ګورز طاقت لرینوای دی ور دې کې شوګ بیا او توجیهات کوي خو اسانه توجیه دغه وا چې ما تاسو ته وکړه دا اسانه توجیه ده او توجیهات دې بده کې ځا نه کوو سر بل سره ځا سو دې چې خوشا خوشی سره پس دا غوره دې د پیرا او کچری تاسو رو ولنداب ډیر غوره وي تاسو نه تاسو پويږي شهر رمضان درې ممسلا و روجع اونی و دور اللویا میاشتان چی اللہ باکی قرآن را لگلی ده شان رونا منظان اللذی میاشتر رمزان آده چرا لگلی شده پاکنگی قرآن هدایت تید پارا د خلکو د گمراہینا و بینات من الہدا او واضحا دلائل دی دی هدایت د حرام و د حلال نا یو توجیداشوا گورا او من الہدا نو یو هدایت تید گمراہینا او هدا من الحلال والحرام بلا <coughs> توجیه اول ہدایت نه مراد اصول دی اصول کم هدایت نو بینات مینه الهدا فرع کم هدایت دارنګ بلا توجیه چې هدایت صفات ذاتی دی قران او و مینه الهدای چې دو نور کتابونو اغا هدایت اغا پکیم دی کراغه لو والفرقان او ده حق او ده دا... <coughs> دا هغه د باطل بیالون کې کتاب فمان شیدا والفرقان مین الهدى والفرقان د واځي دلایل د هدایت والفرقان او د بیالون کې د حق او د باطل دلایل یا والفرقان دا کتاب چې د حق او د باطل کې کتاب دی پس څوک چې حاضر شوشتا سونه دې میشت دانو پکاردو چوروځي اونې ودا ده کان مریضه او هر چیانا سوگ دی چی بیمار دی یا پا سفر بانده دی نو پا دا بانده شمیر دی د نور و رزونا پا دا شمیر دی د نور و نور و رزو که دی بیارو جیو نیوی اللہ اراده کئی پتان سو مانده دا اسانتیا او اراده نکئی پتان سو مانده دا گرانتیا ولی توکملو العدتان گرع علتو نا شروع شو دایوی فا عدتو من ایام نو خر نو دا لَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ دِیدا پارا چې اشمیر پورا جکنه يو د دې کې پرې خو دې نو په بل میاش کې نشمیر به پورا کې او بل دا يريد الله بكم اليسرا دا معلول نو علت او ولتکبر الله على ما حداكم او د دې پارا چې تاسو به بیان کړي د الله تعالی په طریقه چې فودل تاسو تا ستادزان به په زور زوره نه خو طریقتي الله کا مخودو ربکم تذروا وخفيا بل دا ولعلكم تدري ما يلته در لدر ک رخصت شو ولې خام مهاجاتا سو شکر او با سید الله و اذا سالك عباده سلوا له مساله ولا تو دي قربت حاصل شي نزدواله بده الله تعالی ار کلاچ سوال کوي ستانا بندي ګان زما په بارہ زما کې نو وای ان چې ذنس دی ما ذنس دی ما شیخ دا وې سبا ذکر کول چرته چې سوال شو دی غي جواب کیا کول راضیه فقل فدلته نو کول شته نه فقل شته اشاره دې خبره ته چې الله توسایت مسایت م جوړوي الله ډایرک الله نه تپو سوال کوي الله دې قبل لایو قابل او منزه دعا د دعا کوم کی کله چې دوا دعا غاړي معنی فل یستجیبولی پس دی دې قبول دیو کی دو کمزما او ایمان راړي په ما باندې خامه حاچ دی کلاک شی په حق باندې او حلال پنځم مسلا روزهونی وا ولی د شپې مېدل کور والے اغا جایز کړه دې او حلال کوم حلال کله شې دې تاسو لپاره ليله ت سیامه د رمضان کې ار ف شکور کوروالو جما کول الی نسایکم تاسو بیانو سرا خپلو بیانو سرا تاسو اون لباسو لکم د لباس تاسو د پاره وانتم لباسو لاونو او تاسو لباس د بیانو د د یو يو... د یو بل غیبه غیب د شاوته شاوت شاوت شاوت شاوت دی د خذ هغه په سړی پټیو د خذ په سړی خزا او هاوند یو بل هاي پټای د شاوته نو لباسو شاوت کنا دا وید د پاره دانګې دی یو بل دا د ته اشاره ده ان لباسلکم چې دیو بل ایبونه د پټ ساتي دا نه چې خزه د خپل عون غیب ایبونه بس ذکر کوي ما خاون داسه دی او داسه منګه خو چې تراته سین نکړنو دا ډېر لوی ظلم نه دا اشاره چې لباس سکونده او تاید به راشي سورې نبا کې اوم آیات لبر لسم کې او دانګې سورې عرب یاکی نایداد یوبلتا دی احتیاجنا سلورم توجیه یوبلتا محتاج دی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی لا خیر اپن نسا خزوکی دیر خیر نیشتے خوص صبر تیم نیشتے ولا صبر آنهن یغلب نکریما ازتناک سڑی بانده دا دیر چا جز خویا سڑا اندائی پی دیر غالبی خاون بیا و یغلب او چې کم سخت خوې سړی کناغه په ډیر وېدا چې غالیب یغنه بیا خځه اړک نشوونه مون نبی علی السلام وې فاو حب ان اكون کریمه خیر ده زده خوشم نو کم مغلوبم نو مغلوبم خو چې خو کوی صاحب شما او ده نه فهم چې غالب ده په فوز و راجم خو چې اریسین زده لای مجرزم زده نه خو هم نبی علی السلام فرمایې هون نلبانسل لكم یا دمانا چ شاعت وی پٹی گی لگا حدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی عذاب من اشرارو اشرارو امتی عذابها زمات امت بدترین خلق عقب اگ لونڈان چ ودو نې نکړي دا بدترین مخلوق وای چ ودو نہ نکي دارنگه حدیث کرازی الو عذاب من اخوان الشیاطین نہ واده کړي چ ودو نہ نکي لونڈان دا جکمدر شیطانا نرونا دی نبی علیہ السلام پرمائی گن تا انگی عدیس کے رازی منستطا من کم البا پلیت زویت چوستیوی دوادو نو نیکاوکا بیا نبی علیہ السلام پرمائیو کوستی نی نرو جیو نیو فین نهو لہو وی دا بردر فارا ڈالشی او دا شہوت پولا مات کی نیکاوکای نبی هاں ضرورت تے دینی و غیره نور سم مشکلات تی داغه د وجب نو بیا دغه علاج دروږي دانیوه ځان د ګنا نه بچکو عالم الله خبر الله تعالی اناکم کنتم تښتانو نا چه به شکتا صبح قابو کرا نو لای خپل ځانو پس مینو باندې وکړه پتا صبح او اپه وکړه تاسو ته بال با صحابو نا اول رمضان کې کورواله د شپیم ناجایزو بعضه صحابه کرامو نه دا لفظه شو شو چې کورواله وکد خپل بیان سره او الله حرام کړو رال نبی علیه صلاتو سلام ته شکایت او قوضاس د صحابه عدالت ته چې خپل ګناه اقرار کړي د صحابه نه غلطي شوه ده کدنن وخت د یو عالم نه دا ثلاث پختہ شي یاد یو نه څړینا نو اګه چې کومدا چې کول نی په کارشه بس غینې ته کو په تاسو په هغه باندې بار کیف صابر اغلی دی الله بیا داهو کمراله ګلې چې شپې کورواله دی فل انا باشرونا پس اوس پس د جوازنا باشرونا کورواله کوي د سره نه جایز دی دلا ابحتای اشاره دا و بتو ما كتب الله لكم اولټو اګه چې مقرر کړی د الله تعالی تاسو لپاره یعنی د نظر نکاد دید نظر په بن کئ نظر په بن کئ دید پاره نکاو کئی او سوک چردی در پارا نکاو کئی دا بوحر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اللہ بدا اغی امداد کئی بیا یا مراد تینا نیک اولاد دے نیک اولاد اولاد اولاد ہوئی وکلو او خریو اس کئی تاس در دے پوری تر دے حتا یا تبا ینا چه زائر شی تاس تا اغمز سپینو دمزی تورنا دے یعنی دا سبا نا سبا اغا تور مزه او مزه اغا رنه باز صحابه او تشکال اغای مزی زان سخیو خودیو اللہ بیا من الفجره که دراولیگا نا نا مزی تور او سپین مراد در سبا اغا تور او سپین اغا رنه گانی مراد دی بیا پورا که تازو رو جیلارا درش پی پوریو کروالی مکوی دیدی بی بیانو سرا پدا سال کې چي تاسو اته تکاف كون کې پجماتونو کې ګره پنځمه مساله کې دوه امرونه دي یو دا فلعانه به شروع نه اس کوي خو ها حالت د اعتکاف تب کوروالین نه کوي ولان ته ما شروع نه کوروالین نه کوي د دې بیان سره پدا سالر تاسو اعتکاف كون کې پجماتونو کې دا غلي د تعالی دې منځ کې کې ما ته ولود د دیتا دا رنگه داسمن کماله بیان الله تعالی ایتونه دا جتازو ملک بمو ال سميږي چرې رشوت بنګي رشوتونه نه اخلي ولا تاګلو مالكم او مخري تاسو خپل مالونه په ما بين خپل کې پناراو طریقو سره پر رشوت سره وتدلو بیا او مولاي تاسو هغه لاره مرخه تاسو هغه مالونه لرا حو کا متاديده پاره لتاقلو چه او واخلي تاسو فريقا يو انسان د مالونو د خلکو من اموال الناس د مالونو د خلکو نه يا لتاقلو اموال فريق من تاسو مالونه د یو ډلې د که قرده بی دامانا کئی بلعصم سرا پا دا سیال که چپوئی گئی تا سو پنار و والی دا دیبانده وان تم تالمونو تا تخفل لانر رشوت حرام ده دا دا زمانه دا جایلیت رسمو رشوت با قیامو نبی علیہ السلام میں الرشوت اغسطون کے او دا چې کم دے ورکون کې دواړه ملون دی ملون اراشوال مرتشي کلامه فنار او بده و نبیابه ترين بس الکبایر کې امام زهابي رحم الله کي چې دا حرام دي نو دا رشوت مکوي ملک په موسم نو jihad تا فارغ شي کنه يسالونك عن الا الله تاسو او ګوراء عرب دما قبل سره ده چې مسالې د زیاد شروع ده نو بي زايته تاسو یا مکوه يا د مياشت د رمضان د حکم سالس او تمده ویار مياشت تاسو ضرورت چې خامه رمضان کې بروجيني و کله به چې کم ده یو کېنی و کله بلکې نبي عليه صلوات والسلام تعالی وایي وایو ده تاسو د مياشت کې حقیقت د مياشت کې ول نه یا مما دا هغه وقتو ندي د پاه د خلکو واله چې د پااره ده بعدت د خلکو والله سالبررو چې سم دا سوال بې ځای نو دارنګې یا دا سوال ب ظای ده چې یاره خیر د دی کې نیو بلکې به ونی یا دا ی کمیږې حکمت توګوره چې د کې کمتتی زیاتتیږ نوداررنګې د دا کارون چې کمم د نوغات دی او ورسم دا او په زمانه د جیت کې چغری حجل لالال نو په دروازو چې بوتل بیا و د شا غاړه راتلوی موږ سره زمون ګناونه نه خدای د پرېزګاری یغه ها حالت اشاره دوره پرېزګارو خو طریقه د پیغمبر نه نو الله یې رد کوي ولیسل بیرو بنتعذل بی بیوتا معنی د دې کې رد د اغه څو چې پرېزګاری به کولا خو په احکام شرعیه و سره ځان لپاره ځګری جوړا کړو د اړ زمانې د جالي او سم دای پرېزګاری چو نه به اسې چې کو به چولی کینې مونږه پرېزګارونه نه نه پدې نه پرېزګاره ولی سل برو بر او نه د نې کې دا چې تاسو راتلونکي کورونته دا, دا شاګانو داغینا لیکن نې کې هغه نه کې دا چې را چې ځانې بچو د ګونانه وقت وقت الویو ترازې کورونته د دا دا دروازو داوینا او ویری گئی د الله چې کامیاب شي او سلور قوانين ذکر شو نو امره في سبيل سمشی قتال فی سبیل الله باندې قرب دي سمشي قتال فی سبیل الله الله اکبر قتال فی سبیل الله کا وقاتلو فی سبیل الله الذین او جنگی پلار د الله تعالی کې انکه سانسرا چې جنگی تاسو راو زیاته من کوي مانا سوچې <تصح> سوګدا سره جنگ نه کوي نو تاسو وسلام م کوي اب خ... بلہ د معنی چې ولاته تاسو زیاته م کوي او ما, ما شمان مو وج نه بلہ د معنی مسلمان م کوي غوګون او غیره دامه پرې کوي دامه پرې کوي ولا تاسو رزقاش بشکل تل امین نه کوي د زیاتی کوونکو سره زیاته م کوي وقتلوهم هو نه دی لرا کم زای کی چې بیا موندل دی تاسو او با سيد دی تاسو درې معنی دي د من حيثه د ارزاینا چیست دی استری دای دا تاسو لاره یا من حيثه دا سیلک څنګه چیست دی دنا ک څنګه تاسو لاره یا درې معنا چې علت یشي د ووج د دینان چې دی تاسو دی تاسو استی و او شرک ټول مبصرین ذکر کوي مراد نه شرک دی شرک دا ډیر زیات سخت دی دا ډیر زیات دی بو ګنا کې د قتل خیر دی کتا سوې چې اردا خو وجلدی دی الله و ټیک پسا ده ځان سره ظاهري کاری لیکن شرک او تنگول د مسلمان د خړ ډیر لای ځاننده تو تقاتلهم جنگ مکو د سره په نس زمز جده حرام باندې تر دې پوري چې جنگو کتاب سره فيه پدې کې کدی سره دې کې جنگ کینو بیا وس ها تا بدتین په جماعت کې غږ نه تو دا حکم کو خو کتا منې کوي د الله د کتاب درس نه بیاي ته مده دې مړینه نه و فين قاتلوکم که جنگی تاسو سره فقتلهم نو وجه نه دی دا رنگه بدلا الله اکبر زنانه سکړې دي او ګوره امه ایمنتا میدان وحد کې خپل خدمات ذکر کوي زبرات لم ما مابا کولی با زه کولی الله پټۍ کولې دارنګوبو میراله دارنګوم مسئولیت او ګوره دا غي کردار ګوره هغه زبرات لم او ما بچ کم دي پټۍ کولې په میدان وحد کې او دارنګ ما بمش کې زراډ کوله او بو میراله دارنګ وګوره د او کرداره امه ورقه شهيده په د مشهور نبی عليه صلوات ته ویا اللہ ویا دا اللہ پیغمبرا وی ما دا پارسوالو کچی ما اللہ شیده کیا ما تا اجازت را کچی زلالشم او شم نبی علیہ السلام وطوی طالب اللہ کور که شادت در کئی دوم را جذبه وی دا غید جهادو زمانگ خزی دا میکبون نوزگاری گی دارنگ او گورا ام عمارا رضی الله و طالان ها د دا دین نصیبا بنت کا بنساریا رضی اللہ تعالی عنها دایو عظیم شان خاتون دا لوې لوې جنگونو کې دې شرکتونه کړې دي واقع دې ذکر کوي چې مې عام ما چې میدان او حد کې میدان او حد کې پما باندې دول زخمونه لګیدلو دول زخمونه او هغه چې کم دنو دا میدان جنگ کې جنگی دا او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي به ما چې بکم خو قاتل نو میدان خود کې چې کله جنگ انتهائی زیات ګرم شو نو ام عمارہ رضی الله تعالی عنها دا بار او زمانہ طرف ته کله یو طرف ته کله بل طرف ته زمانہ به دفاع کوله د جنگ دا نه چې تو نبی علیہ السلام باندې خو صحابه خپل ځان قربانو او د قران او د سنت استادی تاسو دا غمه خبرې کوي تاسو د خلې د فهم نشي کولې چې دا ولې تر به سوګون نه نه نه پخپل استاد چې چاره د قران خوله دی هغه به سر قرباني دارنګي تاسو ګورئ اوا حضرت سمياره رضی الله تعالی عنها چې دا غي شهادت عجيبه شهادت او دو سلام د پاره څنګه قرباني ورکړوه راغله دا او داسې ابو جہل عقد اوف دیوخ پیسره او بلخ پیسره ول پړ او تاړه او غیداس پمنس دوہ کړي وا او ته وی و توبہ و باسا اغه او ته زبد دی دینہ توبہ و باسم چہ تماو سوجنی نو زما اغا چ کم نه ویما تہ جنت اللہ ودا سے مخامخه خود دے عزت دی وخت کده اسلام رستو کی گم اغه دومره قربانی ور کړي وا دارنگ او گورئی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اسماء دا اولادا جنگ ارموکه نه رومیان دیب دا یو دنده سرم ملکدو نه رومیانا دی شیدان کدو دا رنگه اغا لیلا لیلا اللہ ام حکیم بین تحاری سا دا غی واقعی تاو گو رئی دا دا اکریما رضی اللہ و تعالیان خزاو آغا شید شو او چکل آغا شید شو نو دی نکاو که نوی وادکڑی جینی دا نکاو که دا ذرت خالد بن والید رضی الله و تعالی او خالد بینی ولید را تان دوی ترشپیوی وی کوروال نکو وادلو مبیرز دیو تاوی وی صبر خوکا کنا تمرا جذبا وی دانکی چی را خواهن می ده پری خبر خوکا لامسلمانانو تا فتح او شی مسلمانانو تشک فتح نده نصیب شوی و کافر و تشکست نا او تر دی مطالبه که خالد بینی ولید را زی اللہ تانواتاوی پتن لگی که دیش زسار شهید شمزه ما پتن لگ اغار د لونبی شپیناوی دا خالد ریتانو اغار څوکلو ساری ول امام کړی دا اولی مینا اوس ال فارغ شو چی رومیان رالل جنگ شروع شو په دې کې حضرت خالد اغه خالد رضی الله تعالی عنہ دا خالد بن ولید نو خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ اغه شهید شو چې اغه شهید شو نو ام حکیم چې کم دی اغه دا رواغسته لا دا واده غا سر پیو او, او جنگی دا تردی پور چ دام پد دا غرز باندې شهید شوه اغه دوره قربانی کړي زمونږ خزه د میکفون نووسکاری دي میکفی دي ودونه دي غم دی او خاده کی دا ټول د صحابه او حالات ګوري چې صحابيات او سکری دي او اغه کمی قربانی کړي دي او ګوري پدې باندې او واورې دغه واقعیات د دین لپاره قربانی کول بیایو دور را روان روانده دیر د دو ظلم دور شروع ده فین انتاو پس که چری دی منشو ده د شرک ناو د جنگ نا چی معنی راڑو پس بشک اللہ تعالی بخون که میرو بانده و قاتلو مو جنگو کئی ده ده سرا حتی لا تکونا تر ترده چه پاکی پاتی نشی شرک و پس آده و غیر قانون ده